Salmul 254 Cununa Sfântului și Dreptului Iosif. Bucură-te Sfinte Iosif, fiindcă pe Domnul Iisus Hristos l-ai ocrotit și cu prea sfânta născătoare de Dumnezeu în Egipt ai fugit. Bucură-te Sfinte Iosif, fiindcă Sfintei Picioare Drepscut i-ai slujit și prin ea prorocia voie lui Dumnezeu s-a împlinit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă taina nașterii Domnului, îngerul Domnului, ți-a descoperit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă de creșterea pruncului cel slăvit te a îngrijit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă de harul Duhului Sfânt te a învrednicit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă mântuitorul lumii prin răvnata ta ni s-a dăruit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă deși din neamul lui David a ieșit cadrul gher sărac. Traiul în Nazaret ți a agonisit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă prin rugăciunile tale pe mulți rugători ai ajutat și a ai mărturisit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă răspunsul cel bun la judecata sufletelor noastre. Prin muncă pentru Domnul să-l dobândim ne-ai învrednicit. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă de cununa sfinților vrednic ca toți cei prigoniți te-ai dovedit.